Ричард Бах, Джонатан Ливинстън, Чайката. Превод от английски, Нели Константинова, 1996. Каитанка, инфо за книгата. Хората, които създават свои собствени правила, когато са убедени, че са прави. Хората, които изпитват особена наслада от добре свършената работа, дори когато не получават признанието на другите. Хората, които знаят, че в живота има нещо повече от нещата, които виждат очите ни. Всичките ще следват неотклонно от Джонатан Чайката до последната страница на книгата. Други може би просто ще се потопят в магията на едно прекрасно приключение – Триумф на свободата и полета на човешкия дух. И в двата случая прочитат на тази книга едно незабравимо преживяване. За автора – Ричард Бах, роден през 1936, е американски писател, потомък на композиторската фамилия Бах. Летец по професия, сътрудничи като журналист в Спай. Флаинг. Публикувал е популяризаторските книги за авиация, Чужденец на земята, Биплан и Нищо случайно. След като през 1970, Джонатан Ливинстън Чайката, му донасе голяма популярност в САЩ и Европа, Издава книгите, дарът на крилата, иллюзии, няма толкова далечно място, а все авторство с съпругата си Леели Парижбах, романите, мост през вечността и едно. Последната му книга, Бягство от сигурността, излиза през 1995. Неистинския Джонатан Чайката, който живее във всеки от нас. Първа част. Беше утро и ранното слънце разискряше злато по леките вълни на спокойното море. На километър от брега една рибърска лодка обсипа водата за късчета, риба за примамка и веста за закуската на ятото блесна като светкавица във въздуха. Хиляди чайки долетяха край лодката и всички с хитруване се заборичкаха за късчетата храна. Започваше още един изпълнен грижи ден. Но далеч от всички, оединен отвъд лодката и брега, Джонатан Ливинстън чайката се упражняваше. На около 30 метра височина в небето той по отпусна ципестите си кръчета, вдигна човка и опана до крилеве два поносима извивка. Това означаваше забавяне на полета и сега той летеше все по-бавно, докато вятърът в лицето му се превърна само в шепот, а океанът под него спря неподвижен. При сви очи, крайно съсредоточен, задържа дъха си и напрегнал сили, увеличи само, се още... 2 сантиметра, извивката на крилете, тогава перата му се разрошиха, той загуби скорост и падна. Чайките, както знаете, никога не залитат, никога не губят скорост. За тях загубата на скорост във въздуха е срам и позор. Обаче Джонатан Ливингстън, чайката не се зазрами, а отново изпана криле в онази мъчителна допотреперва на извивка, забавяше и забавяше, докато отново загубеше скорост, той не беше обикновена чайка. Повечето чайки не си дават труда да научат за летенето нищо друго, освен най-простото, как да се вдигнат от брега, за да си намерят храна и как да се върнат обратно. За тях важното е храната, а не летенето. За тази чайка обаче поважно беше летенето. Най-много от всичко на света Джонатан Ливинстън чайката обичаше да лети. Беше открил, че този начин на мислене не му създава добро име сред останалите птици. Дори родителите му се тревожеха, че Джонатан прекарва по цели дни сам и непрекъснато експериментира спускане ниско над вълните. Той, например, не можеше да разбере защо, когато летеше над водата на височина, по-малка от половин размах на крилото, успяваше да се задържи във въздуха по-дълго и с по-малко усилия. Впускането му завършваше не приплясване на крачката във водата, а съдълга пенеста дирия, Понеже докосваше повърхността с цяло тяло, плътно прибрал крачка от двете страни. Когато започна да се приземява плътно прибрани крачка и на брега, за да измери следата от плъзгането си в пясъка, родителите му вече истински се разтревожиха. Защо, Джон, защо? Попита го майка му. Защо ти е толкова трудно да бъдеш като останалите птици от ятото? Защо не оставиш ниското летене на пеликаните и елбатросите? Защо не ядеш, синко? Танал си само пера и кости. Нищо, че съм само пера и кости, мамо. Просто искам да разбера какво мога да правя във въздуха и какво не мога. Просто искам да знам. Виж какво, Джонатан, казал баща му доброжелателно, наближава зимата. Лодките съвсем ще намалият, а рибата, която сега плува на повърхността, ще се спусне надълбоко. Ако толкова искаш да учиш, тогава научи нещо повече за храната и как да я намираш. Летенето е хубаво нещо, но не се яде. Не забравяй, че летиш, за да се храниш. Джонатан покорно кимна. Следващите няколко дни той се мъчеше да се държи като останалите птици, наистина се стараеше, пищаше и се биеше с другите птици от отото край вълноломите и рибарските лодки, гмуркаше се за късчета риба и хляб. Но нищо не се получаваше. Всичко това е толкова е безсмислено, рече си той и нарочно подхвърли трудно извоюваната рибка на една прегладняла стара чайка, която го гонеше. Можех да използвам цялото това време, за да се уча да летя. Имам да уча още толкова много неща. Съвсем скоро Джонатан чайката отново беше сам, далеч навътре в морето, гладен, щастлив и отново се учеше да лети. Сега се занимаваше със скоростта и за една седмица упражнения научи повече и от най-бързата чайка на света. От 300 метра височина той размахваше криле с всичка сила и се хвърляше почти отвесно в водата, така откри защо чайките пикират са прибрани криле. Само след 6 секунди той вече се движеше с 100 км в час, скорост, при която, в момента на размах, крилото губи устойчивост. Повтаряше това упражнение отново и отново. Съсредоточил цялото си внимание, той правеше усилия до предела на възможностите си, но щом набереше много голяма скорост, губеше контрол. Издигане на 300 метра, първо устремяване напред с пълна сила, след това пикиране се на крилата и отвесно падане. И всеки път, при размаха нагоре, лявото му крило изведнъж спираше, той рязко се накланяше наляво, задържаше дясното крило, за да възстанови равновесието, и изпърхвайки като пламък, започваше лудо да се върти на като пумпъл. Все не можеше да улучи точния момент при издигането. Направи 10 опита и всеки път, щом скоростта преминеше 110 км в час, той се превръщаше в рошева топка перушина и загубил контрол, се сгромолясваше във водата. Начинът е, по мисли на края Джонатан, мокър до кости, начинът при големи скорости крилете да се държат неподвижни, размахваш ги, докато стигнеш 80 км, после задържаш в едно положение. Той опита отново от 600 метра височина, пикира, насочи очовка надолу. И когато достигна 80 км в час, разпери криле до края и престана да ги движи. Изискваше се неимоверно усилие, но той успя. За 10 секунди беше достигнал над 140 км в час. Джонатан бе поставил световен рекорд за скорост на чайка. Но победата бе мимолетна. Щом се опита да излезе от пикирането, в момента, в който измени ъгъла на крилете си, той безграбчен от същия ужасен, непреодолим вихър, който при скоростта от 140 км в час го блъсна като динамит. Джонатан Ливинстън чайката се взриви във въздуха и се размаза в твърдото като камък море. Когато дойде на себе си, вече беше нощ и той се носеше в лунната светлина по повърхността на океана. Усещаше крилете си, сякаш бяха пречупени уловни пръчки, но много повече му тежеше бремето на провала. Побзе го смътното желание това бреме да го поврече към дъното и най-сетне всичко да свърши. Вече бавно потъваше в водата, когато долу ви в себе си някакъв непознат, глух глас. Няма друг път. Аз съм чайка. Ограничен съм от собствената си природа. Ако бях роден, за да науча толкова много за летенето, тогава вместо мозък щях да имам изчислителна машина. Ако бях създаден за скоростни полети, щях да имам къси криле на сокол и щях да се храня с мишки вместо с риба. Прав беше баща ми. Трябва да забравя това безумие. Трябва да се върна у дома, при своето ято и да се задоволя за това, което съм. Жалка, ограничена чайка. Гласът се стихна, а Джонатан се съгласи с него. Нощем мястото на една чайка е на брега и отсега нататък, реши Джонатан, той ще стане нормална чайка. Така ще бъде най-добре за всички. Вдигна се тежко над тъмната вода и полетя към сушата. Благодарен, че бе успял да се научи да лети с минимални усилия на неголяма височина. Но не, помисли той, а аз вече се отказах от това, което бях, отказах се от всичко, което успях да науча. Аз съм чайка, като всички други, и ще летя като чайка. Издигна се съмъка на 30 метра и като размаха по силно криле, забърза към сушата. Чувстваше се по-добре, след като взе решение да бъде като всички други виятото. Връзките са унази сила, която го влечеше към познанието, се бяха прекъснали и вече нямаше да има нито предизвикателства, нито поражения. Колко е хубаво просто да престанеш да мислиш и да летиш през мрака към светлините на брега. Мрак. Тревожно изхриптя глухият глас. Чайките никога не летят по тъмно. Кавички. Но Джонатан не го чуваше. Колко е хубаво, мислеше той. Луната и светлинките, които трепкат по водата и показват пътя като сигнални огньове в нощта, а всичко наоколо е мирно и спокойно. Опомни се. Чайките никога не летят по тъмно. Ако беше създаден да летиш в мрака, щеше да имаш очите на бухал. И изчислителна машина вместо мозък. Щеше да бъдеш са къси криле на Сокол. Там, в нощта, на 30 метра височина, Джонатан Ливингстън чайката стисна силно очи. От болката и от взетото решение не бе останало и следа. Къси криле. Къси криле на Сокол. Ето къде е отговорът. Колко съм бил глупав. Трябват ми къси, малки криле. Трябва просто да прибера по голямата част от крилете си и да летя само с са връхчетата. Къси криле, кавички. Той се издигна на 600 метра над тъмното море и без дори за миг да помисли за неуспех и смърт, плътно притисна към тялото си предната част на крилете си, остави разперени във вятъра самотънките като кинжели пера на връхчетата и ми се хвърли отвесно надолу. Ятърът изрева като чудовище в ушите му. 110 км в час, 150, 200, още по-бързо. Сега, при скорост 200 км в час, той не усещаше такова напрежение в крилете, както преди, при 110. Едно-едва доловимо извиване на връхчетата бе достатъчно, за да спреда пикира, и Джонатан профуча над вълните, като си в топовен снаряд под лунния диск. Той стисна очи, за да ги предпази от вятъра, и изпадна във възторг. 220 км в час. Ито без да губи контрол. Ами ако започна да пикирам от 1500 метра вместо от 600, колко ли бързо? Обещанията, които бе изрекал преди малко, бяха забравени, пометени от страхотния ораганен миятър. Въпреки това не се чувстваше виновен, че ги е нарушил. Такива обещания са само за чайки, които са се примирили да бъдат обикновени. Коня, който, учейки се е докосвал до съвършенството, няма нужда от подобни обещания. По изгрев слънце Джонатан отново започна да тренира. От височина 1500 метра рибарските лодки изглеждаха като точици върху гладката синя вода, а яятото, което закусваше, като леко облак за вихрени прашинки. Той беше пълен с сили, още тръпнеш от радост, горд, че бе овладял страха си. Без да се двоуми, притисна към тялото си предната част на крилата, разпери късите им, остри връхчета и се хвърли към морето. Когато достигна 1200 метра височина, вече бе набрал пределната скорост, а вятърът се бе превърнал плътна, непробиваема, оглушителна стена, която не му позволяваше да се движи побързо. Той летеше отвесно надолу с скорост 340 км в час. Преглътна, защото знаеше, че разтворили криле при тази скорост ще бъде разкъсан на милиони парченца. Но скоростта беше мощ, скоростта беше радост, скоростта беше чиста красота. На височина 300 метра той започна да излиза от пикирането. Връхчетата на крилете му се огъфаха и смазваха в гигантския вятър, лодката и ятото чайки приближаваха към него с скоростта на метеор, нарастваха право на пътя му. Той не можеше да спре, още не знаеше как да избива при такава скорост. Сблъсъкът щеше да означава мигновена смърт. И той стисна очи. Така тази сутрин, точно по изгрев слънце, Джонатан Ливинстън чайката се вряза насред ятото, което закусваше, връхлетя, стиснал очи, са 340 км в час, съпровождан от оглушително свистене на вятър и пера. Очевидно този път чайката на щастието му се беше усмихнала, защото не загина никой. Памига, когато вдигна човка право към небето, той още се носеше със скорост 250 км в час. Когато успя да намали до 30 км и най-после отново разпери криле, лодката вече се намираше на 1200 метра под него и изглеждаше като точица в морето. Мислите му ликуваха. Пределната скорост, чайка, която лети са 340 км в час. Това беше прелом, най-великият, единствения момент в историята на ятото и от този момент за Джонатан чайката се откри нова ера. Той е отлетя към самотната си изпитателна зона, на височина 2400 метра при плътно криле, хвърли се отвесно надолу и внезапно откри как да завива. Откри, че ако промени само с сантиметър положението на едно единствено перо на връхчето на крилото си, може да направи плавен завой при страхот на скорост. Но преди това вече бе научил, че ако при такава скорост раздвижи повече от едно перо, тялото му ще започне да се върти като куршум. И Джонатан беше първата чайка на света, изпълнила въздушна акробатика. Без да губи време за приказки с другите чайки, този ден той летя до залез слънце. Открило опинга, бавното превъртане, спиралното въртене, обратното въртене, виража. Беше късна нощ, когато Джонатан се прибра в ято на брега. Беше замаян и смъртно уморен. И все пак, преди да кацне, той от радост направи опинки ми преди да докосне земята, бързо за въртане. Като чуят за това, размишляваше той за преума, те ще полудеят от радост. Колко повече неща изпълваха вече живота. Вместо да сновим тъпо напред-назад край рибарските лодки, сега животът придобива смисъл. Ще се издигнем над невежеството, ще открием себе си като достойни, интелигентни и способни същества. Ние можем да бъдем свободни. Можем да се научим да летим. От тук нататък годините изглеждаха пълни с животи си и айха от обещания. Когато кацна цялото ято се беше събрало на голям съвет, личеше, че отдавна са тук. Всъщност те чакаха него. Джонатан Ливин стън чайката, застани в кръга. Гласът на старейшината прозвуча са върховна тържественост. Да застанеш в кръга означаваше само едно от двете, или огромен позор, или огромна чест. С заставане в кръга на честа бяха отличавани най изтъкнатите водачи на чайките. Естествено, и тази сутрин чайките бяха излизали за закуската на ятото, помисли си той, значи са видели преума. Но аз не искам никакви почести. Нямам никакво желание да бъда водач. Искам само да споделя с тях какво съм открил, да им покажа унези хоризонти, които се откриват пред всички нас. Той пристъпи напред. Чайко Джонатан Ливинстън, каза старейшината, застани кръга на позора пред очите на всички чайки. Той изпита чувството, че са го ударили. Колените му се подкосиха, перата му провиснаха, ушите му забучаха. Изправен в крага на позора. Невъзможно, а преумът те не могат да разберат. Те грешат, грешат. Заради неговата дръска безотговорност, редеше строго тържественият глас, потъпкващ достоинството и традициите на племето на джайките. Да бъдеш изправен във кръга на позора означаваше още да бъдеш прокоден от обществото на чайките, да бъдеш осъден на самотен живот по далечните скали. Един ден, чайко Джонатан Ливинстън, ти ще научиш, че безотговорността не води до никъде. Животът е непознат и непознаваем. Ние знаем само, че сме изпратени на този свят, за да се храним и да останем живи колкото е възможно по-дълго. Една чайка никога не бива да противоречи на съвета на ятото, но Джонатан Ливинстън издигна глас. Без отговорности, братя мои, извика той, има ли по-отговорна личност от една чайка, която е открила и следва същността, висшия смисъл на живота. Векове наред ние се блъсвахме за рибешки глави, а сега има за какво да живеем, да учим, да откриваме, да бъдем свободни. Дайте ми възможност, нека да ви покажа какво открих. Еятото изглеждаше като вкаменено. Братството се разтрогва, изврещяха чайките в един глас, церемониално запушиха уши и му обърнаха гръб. Джонатан чайката остана сам до края на дните си, но летеше на големи разстояния отвъд далечните скали. Едничката му мъка беше не самотата, а мисълта, че останалите чайки отказаха да повярват какви славни изживявания ги очакваха в полета, бяха отказали да отворят очи и да видят. Съвсеки изминал ден той научаваше нещо повече. Научи, че като се гмурне във водата са висока скорост и следва течението, може да стигне до 3 метра дълбочина и така да намира рядка и вкусна риба. Повече нямаше нужда от рибарските лодки и коравия хляб, за да преживява. Научи се да подръмва във въздуха, да определя нощен посоката си по вятъра, който духа от към брега, и така можеше да прелита стотици километри от залез до изгрев слънце. Воден от същия вътрешен усет, той летеше през тежките морски магии и се издигаше над тях в ослепително ясни небеса, а в същото това време всяка друга чайка си стоеше на брега, без да подозира, че може да има нещо друго, освен мъгла и дъжд. Той се научи да язди високите ветрове далеч навътре над сушата и там да си лови за обяд крехки насекоми. Всичко, което някога се бе надявал да даде на ятото, сега бе останало само за него, научи се да лети и не съжаляваше за цената, която беше платил. Джонатан чайката бе открил, че именно скуката, страхът и гневът правят живота на чайките толкова кратък, а откакто те бяха напуснали съзнанието му, той заживя дълъг и наистина чудесен живот. Тогава, една вечер се появиха те и завариха Джонатан да се носи плавно през своето любимо небе, сам и изпълнен за покой. Двете чайки, които се появиха до крилете му, бяха чисти като звездна светлина и излъчваха нежно, дружелюбно сияние във висините на нощния въздух. Но най-прекрасно бе съвършенството, са което летяха, като връхчетата на крилете им постоянно оставаха точно на 2 сантиметра от неговите. Без да проговори, Джонатан ги подложи на проверка, каквато нито една чайка досега не бе преминавала успешно. Той изви криле и забави скорост до момента, в който само километър в час по малко би означавал сигурно падане. Двете лъчезърни птици плавно намалиха скорост и продължиха да летят успоредно за него. Те познаваха бавното летене. Той прибра криле, превъртя се и стремглаво се спусна надолу с скорост 300 км в час. Те полетяха надолу успоредно за него, описвайки безупречна фигура. Накрая, със същата скорост, той премина дълго, вертикално, бавно превъртане. Те се превъртяха заедно за него, усмихнати. Той се върна в хоризонтален полет и помълча още малко, преди да заговори. Много добре, каза той. Кои сте вие? Ние сме от твоето ято, Джонатан. Ние сме ти, братя. Думите им бяха уверени и спокойни. Дойдохме да те отведем по-високо, да те заведем в твоя дом. Аз нямам дом. Нямам ято. Аз съм прокоден. И освен това, сега прилитаме над върха на великата ветровита планина, а само след още няколко стотин метра аз няма да мога да издигна по високо това старо тяло. Можеш, Джонатан. Защото си се научил. Ти завърши едното училище и вече дойде време да започнеш следващото. Понеже тези думи бяха озарявали целият му живот, сега Джонатан чайката веднага разбра техния смисъл. Прави бяха. Той би могъл да лети още по-високо и беше време да се завърне от дома. Той огледа за последен път небето и великолепната сребриста земя, където бе научил толкова много. Готов съм, каза накрая той. И Джонатан Ливинстън чайката се заиздига нагоре с двете си ени като звезди птици, докато изчезнаха в напълно черно небе. Втора част. Значи това са небесата, мислеше си той и се усмихваше на себе си. Не беше много почтително да анализираш небесата в момента, когато се издигаш нагоре, за да навлезеш в тях. Докато се отдалечаваше от земята, вече над облаците и в неизменна фигура с двете чайки, той забеляза, че и собственото му тяло започва да блести, както техните. Наистина, същият онзи млад е Джонатан чайката, който винаги бе живял зад златистите му очи, и сега си беше там, но погледнато отвън, формата му се бе променила. Все така усещаше тялото си като тяло на чайка, но то вече летеше много по-добре, както старото никога не бе успявало. Вижти, помисли си той, с наполовина по малко усилия достигам двойно по голяма скорост, двойно по добри постижения, отколкото в най-добрите ми дни на земята. Сега перата му си яеха ослепително бели, а крилата му бяха гладки и съвършени като слитъци полирано сребро. Той се наслаждение започна да ги проучва, да изпитва силата на тези нови крила. Когато достигна 400 км в час, усети, че наближава предела на своята максимална скорост. При 440 реши, че побързо не би могъл да лети и дори изпита разочарование. Значи възможностите на новото му тяло имаха граници. И въпреки, че доста бе надминал предишния си рекорд за скорост, все пак някаква граница съществуваше и бяха нужни огромни усилия, за да я преодолее. На небето, помисли си той, не би трябвало да има граници. Облаците се разтвориха, неговите придружители извикаха, щастливо кацане, Джонатан и изчезнаха в разредения въздух. Той летеше над някакво море към скалист Бряк. Няколко чайки тренираха на скалите движения за полет. Далеч на север, съвсем на хоризонта, летяха още няколко. Нови гледки, нови мисли, нови въпроси. Защо ли имаше толкова малко чайки? На небето би трябвало да има безброията чайки. И защо така внезапно се почувствах толкова уморен? Би трябвало чайките на небето никога да не се изморяват или да заспиват. Къде беше чувал това? спомените от неговия живот на Земята изчезваха. Семята бе мястото, където бе научил много, наистина, но сега подробностите избледняваха. имаше там нещо като борба за прехрана и той беше като чели прокоден. Десетината чайки от брега безмъвно дойдоха да го посрещнат. Той почувства само, че е добре дошел и че си е у дома. За него това беше голям ден, ден, чието изгрев вече не си спомняше. Той изви, насочвайки се към брега, размаха криле, за да спре във въздуха на два пръста над земята, после леко кацна на пясъка. Другите чайки също кацнаха, но без изобщо и перце да изпърха. Както се полюшваха във вятъра с изопнати блестящи крила, просто някак променяха наклона на перата си и спираха в мига, в който крачката им докоснаха земята. Това беше красиво изпълнение, но Джонатан бе твърде измолен, за да се опита да го направи. Застанал там, на брега, без изобщо да бе промовил и дума, той заспа. През следващите дни Джонатан разбра, че на това място има да научи също толкова много за летенето, колкото и в предишния си живот. Но имаше и разлика. Той беше сред чайки, които мислеха като него. За всяка от тях най-важното нещо в живота беше да търси и постига съвършенство вонова, което най-много обича да прави, да лети. Те до една бяха великолепни птици и часове наред всеки ден се упражняваха и изпробваха нови и нови фигури от висшия пилотаж. дълго Джонатан забрави света, от който бе дошъл, онова място, където ятото живееше със здраво стиснати за радостта от полета очи и закриле, които използваше само като средство да намира храна и да се бори за нея. Но понякога, макар само за миг, той си спомняше. Помни си за това една сутрин, когато заедно със своя инструктор почиваше на брега, след като бе упражнявал бързи странични превъртания за прибрани крила. Къде са другите, Саливан? Попитето е безмълвно, вече свикнал с лесната и удобна телепатия, която тези чайки използваха, вместо обичайните крясъци и грачене. Защото тук няма повече чайки. Там, откъдето идвам, имаше хиляди и хиляди чайки. Знам. Саливан поклати глава, единствения отговор, който мога да дам, Джонатан, е, че птици като теб се срещат една на милион. Повечето от нас достигат до тук много по-бавно. Ние преминаваме от един свят в друг, който е почти същият, и веднага забравяме откъде сме дошли, не ни интересува към какво сме се стремили, живеем само за мига. Можеш ли да си представиш колко живота е трябвало да изживеем, преди изобщо да ни хрумне, че съществува и нещо повече от яденето, боричкането или властта ятото. Хиляда живота, Джон, 10 хиляди. А след това още сто живота, докато започнем да научаваме, че има такова нещо като съвършенството, а след това, други сто, докато проумеем идеята, че нашето предназначение в живота е да открием това съвършенство и да го предадем понататък. Същите правила ни ръководят и сега, естествено, ние избираме следващия си свят чрез това, което сме научили в този. Не научим ли нищо, то и следващият свят ще е същият като сегашния, са същите граници и всесъщите уловни тежести, които трябва да преодоляваме. Той разпери криле и се обърна с лице към ятара. Но ти, Джон, каза той, ти научи наведнъж толкова много, че не трябваше да преминаваш през хиляда живота, за да стигнеш до този. Само за мигта отново бяха във въздуха и продължиха упражненията. Трудно беше да направят това превъртане в фигура, защото половината време Джонатан трябваше да лети по гръб и да съобразява обратната извивка на крилете си, така че постоянно да бъде в унисон съдвиженията на своя инструктор. Хайде да опитаме пак, Джонатан, казваше отново и отново Саливан. Да опитаме пак, докато най-сетна рече, добре. И те започнаха да упражняват външен лаупинг. Една вечер чайките, които не владееха изкуството на нощния полет, стояха заедно на пясъчния бряк и мислеха. Джонатан събра цялата си смелост и се приближи до старейшината, за когото малвата говореше, че скоро щял да напусне този свят. Чанг, заговори той малко притеснен. Старата чайка го погледна ласкаво. Какво има, синко? Вместо да изнемоще е от възраста, старейшината беше станал още посилен, можеше да надлети всяка чайка от ятото и владееше фигури, които другите те първа се готвеха да учат. Чанг, този свят изобщо не е небето, нали? Старейшината се усмихна в лунната светлина. Ти отново се учиш, Джонатан, отвърна той. Добре, какво ще стане от тук нататък? Къде отиваме? Има ли изобщо такова място като небето? Не, Джонатан, няма такова място. Небето не е място, нито време. Небето, това е да бъдеш съвършен. Той замълча за миг. Ти летиш много бързо, нали? Аз, аз изпитвам наслаждение от скоростта, отвърна Джонатан изненадан, но горд, че старейшината е забелязал. Ти ще започнеш да докосваш небето, Джонатан, в мига, в който се докоснеш до съвършената скорост. И това не означава да летиш с хиляди километри в час или за милиони или със скоростта на светлината. Защото всяко число е граница, а съвършенството няма граници. Съвършената скорост, сине мой, означава, че си там. Без никакво предупреждение Чанки изчезна и пък се появи до самата вода на 15 на на метра по-нататък. И всичко стана само в един миг. След това отново изчезна и в същата милисекунда застана до рамото на Джонатан. Това е просто за развлечение, каза той. Джонатан беше изумен. Той забрави да пита повече за небето. Как правиш това? Какво е като усещане? Колко далеч можеш да отидеш по този начин? Можеш да отидеш до всяко място и до всяко време, които си избереш, каза старейшината. Аз съм бил навсякъде и във всяко време, за което ми е хрумвало. Той погледна към морето. Странно нещо. Чайките, които пренебрегват съвършенството заради пътуването, не стигат кой знае къде, при това, бавно. А тези, които не обръщат толкова внимание на пътуването, в името на съвършенството, стигат навсякъде, и то мигновено. Запомни, Джонатан, небето не е нито място, нито време, защото мястото и времето са нещо толкова безсмислено, небето е. Можеш ли да ме научиш да летя така? Джонатан чайката тръпнеше от желание да овладее нещо друго, непознато. Разбира се, що ми искаш. Искам. Кога можем да започнем? Още сега, ако искаш. Искам да се науча да летя по този начин, каза Джонатан и някаква особена светлина засия е в очите му. Кажи ми, какво трябва да правя. Чанг заговори бавно, като гледаше внимателно по младата чайка. За да летиш бързо като мисълта, докъдето и да било, каза той. Трябва да започнеш с съзнанието, че вече си пристигнал. Според Чан Кръсковничето бе в това Джонатан да престане да се възприема като пленник на едно ограничено тяло, с размах на крилета един метър и предварително програмирани възможности. Важното беше да осъзнае, че неговата истинска природа, съвършена като ненаписано число, живее едновременно навсякъде в пространството и времето. Джонатан тренираше упорито всеки ден, от преди изгрев слънце до късна среднощ, но въпреки всичките си усилия не се придвижваше и на перца от мястото си. Забрави вярата, повтаряше Чанг отново и отново. За да полетиш, ти трябваше не вяра, а да проумееш какво е летенето. И сега е същото. Хайде, опитай пак. Докато един ден, както стоеше на брега с затворени очи и се концентрираше, в един проблясък на мисълта Джонатан проумя какво всъщност му е казвал Чанг. Ами да, наистина. Аз съм една съвършена, без ограничения чайка. Той просто бе растърсен от радост. Добре, каза Чанки в гласа му прозвучаха победни нотки. Джонатан отвори очи. Той сам със старейшината на един съвсем различен бряг, дърветата стигаха до самата вода, двойка жълки слънца обикаляха небето. Ти най-после схвана идеята, каза Чанг, но трябва да поработиш още върху способността да се контролираш. Джонатан беше изумен. Къде се намираме? На старейшината обаче изобщо не му беше направила впечатление необичайната на гледка и той небрежно отвърна. Явно на някаква планета със зелено небе и двойна звезда за слънце. Джонатан изпище от възторг, първият звук, който издаваше, откакто бе напуснал Земята. Получи се. Разбира се, че се получи, Джон, каза Чанг. Винаги се получава, когато знаеш какво правиш. Сега обърни внимание на контрола. Когато се върнаха, вече беше тъмно. Другите чайки изгледаха Джонатан със страхопочитание в златистите си очи, защото бяха видели как той изчезва от мястото, са което сякаш се бе сраснал от толкова време. Той бързо прекъсна поздравленията им. Аз съм новодошъл тук. Едва започвам. И трябва да науча от вас много неща. Чудно нещо, Джон, каза Саливан, който стоеше близо до него, ти се боиш от учението най-малко от всички чайки, които съм виждал за 10 000 години. Еятото мълчеше и Джонатан от смущение за пристъпя от крак на крак. Можем да започнем работа над времето, а ако искаш, каза Чанг, докато се научиш да летиш в миналото и бъдещето. Тогава ще бъдеш готов да започнеш най-трудното, най-дразновеното, най-забавното от всичко. Ще бъдеш готов да започнеш да летиш по повисоко и да разбереш значението на добротата и любовта. Измина месец или поне такова чувство имаше Джонатан, и той постигна блестящи успехи. Винаги бе освоявал всичко много бързо, просто още от първия опит, а сега, като специален ученик на самия старейшина, той попиваше новите идеи като компютър с аеродинамична форма и перушина. И тогава дойде денят, в който чанки изчезна. Преди това беше разговарял спокойно са всички, като настояваше никога да не престават да учат, да се упражняват и да се стремят колкото е възможно подълбоко да проумеят съвършения, невидим принцип на целия живот. После, както говореше, перата му започнаха да блестят все по ярко и накрая засияха толкова ослепително, че нито една чайка не можеше да издържи блясъка им. Джонатан, каза Чанг и това бяха последните думи, които той произнесе – продължавай да работиш над любовта. Когато отново можеха да виждат, Чанг бе изчезнал. Дните минаваха и Джонатан често се улавяше, че мисли за земята, откъдето бе дошъл. Ако там знаеше една десета, една стотна от това, което беше научил тук, колко по-голям в мисъл би имал животът му. Той стоеше на брега и се питаше дали там има някоя чайка, която се бори да надмогне своята ограниченост, която се опитва да проумее същността на полета извън предназначението да долетиш до рибарската лодка, за да отмъкнеш коричка хляб. Може би имаше дори и някой прокуден, който се е опитал да каже истината в лицето на ятото. Колкото повече се упражняваше Джонатан уроците по доброта, колкото повече се стремеше да опознае природата на любовта, толкова повече му се искаше да се върне обратно на земята. Същото въпреки своето самотно минало, Джонатан Ливингстън бе роден за учител и неговият начин да изрази любовта си без стремежът да сподели откритата от него истина са някоя чайка, която търси благоприятен случай, за да се отправи сама да търси истината. Саливан, който вече бе овладял летенето със скоростта на мисълта и помагаше на другите да учат, откликна скептично. Джон, ти вече бе прогонен веднъж. Също мислиш, че някоя от чайките, които познаваш отпреди, сега ще поиска да те изслуша. Знаеш поговорката колкото по високо лети чайката, толкова понадалеч вижда и знаеш, че е вярна. Онези чайки, сред които си роден, си стоят на земята, бият се и се карат помежду си. Те са на хиляди километри далеч от небето, а ти искаш да им го покажеш от мястото, където си стоят. Джон, те не виждат дори крайчеца на собствените си крила. Остани си тук. Помагай тук на новодошлите чайки, на унези, които са достатъчно високо, за да прозрат унова, което ти имаш да им кажеш. Той замълча за малко и после каза, какво щеше да бъде, ако Чанг се бе върнал към своите стари светове. Къде щеше да бъдеш ти днес? Последният довод беше най-убедителен. Саливан имаше право. Колкото по високо лети чайката, толкова понадалеч вижда, Джонатан остана да работи с новите чайки, които идваха и много бързо и блестящо освояваха уроците си. Но старото му чувство отново се върна и той не можеше да се избави от мисълта, че на земята сигурно има една или две чайки, които са способни да учат. Колко повече щеше да знае самия той, ако Чанг се бе появил вълне дни, когато бе прокоден. Сали, аз трябва да се върна, каза накрая той. Твоите ученици напредват добре. Те ще ти помагат за новаците. Саливан въздъхна, но не възрази. Сигурно ще ми бъде мъчно за теб, Джонатан. Това беше всичко, което му отвърна той. Сали, засрами се. Опрекна го Джонатан. И не ставай глупав. Пък какво се упражняваме двамата всеки ден? Ако приятелството ни зависи от такива неща като пространство и време, значи, когато един ден преодолеем пространството и времето, ние ще разрушим нашето братство, така ли? Но нали като преодолеем пространството, едничкото, което всъщност ни остава, е тук? А преодолеем ли времето, едничкото, което ни остава, е сега? И не мислиш ли, че насред това тук и сега не бихме могли да се виждаме от време на време? Са ли неволно се засмя? Ах, ти, безумна птицо! Ласкаво каза той. Ако някой изобщо е в състояние да покаже някому на земята как да вижда на хиляди километри, това положително е Джонатан Ливингстън чайката. Той се загледа в пясъка. Довиждане, приятелю Джон! Довиждане, Съли! Пак ще се срещнем! И докато казваше това, Джонатан извика в съзнанието си образа на голямото ято чайки на брега на друго време и се школува на лекота проумия, че самият той не представлява просто пера и кости, а съвършената идея за свобода и полет, неограничавана от нищичко. Флетчерлин чайката беше съвсем млад, но вече бе убеден, че са никоя друга птица, в което и да било ято, не са се отнасяли така грубо и несправедливо, както са него. Не ме интересува какво говорят. Мислеше яростно той, докато летеше към далечните скали с замъглен поглед. Летенето е нещо много повече от това просто да пърхаш от едно място до друго. Дори един комар го прави. Едно нищо и никакво превъртане около старейшината, просто за развлечение, и вече съм прокоден. Слепи ли са те? Не виждат ли? Нима не могат да си представят колко славно би било да се научим да летим истински. Все ми е едно какво мислят. Аз ще им покажа какво значи да летиш. Нека бъда прокуден, що ми искат. Но ще ги накарам да съжаляват за това. По главата му се обади един глас и въпреки, че звучеше съвсем спокойно, флетчерта и се стресна, че за миг загуби контрол и залитна във въздуха. Не им се сърди, Флетчър. Като са те прокудили, те са навредили само на себе си и един ден ще го осъзнаят, ще съзрат онова, което виждаш ти. Прости им и ми им помогни да го проумеят. На сантиметър от дясното му крило летеше най-ослепително бялата чайка на света, носеше се във въздуха без никакво усилие, без дори перце да помръдне, въпреки че Флетчър летеше почти пределната си скорост. За миг всичко у Флетчър се обърка. Какво става? Да не съм полудял? Или съм умрял? Какво е това? Тих и спокоен, гласът продължи да звучи в мислите му и поиска отговор. Чайко Флетчър Линд, искаш ли да летиш? Да, искам да уете я. Чайко Флетчерлинд толкова силно ли искаш да летиш, че да си готов да простиш на ятото, да продължиш да се учиш, а един ден да се върнеш тук, за да помогнеш и на другите да научат това, което знаеш? Все едно колко често любив или уязвен беше Флетчерлинд чайката, той не можеше да изложи това великолепно, мъдро същество. Да, промови тихо той. Тогава, Флеч каза, са много ласкав глас си яйното създание. Тогава да започнем с хоризонталния полет. Трета част. Джонатан кръжеше бавно над далечните скали и наблюдаваше. Тази неопитна чайка Флечър Линд беше почти съвършен ученик полетене. Във въздуха той беше силен, лек и бърз, но най-важното, гореше от желание да се учи да лети. Ето го, тък му долиташе, разрошена сива топка, която оглушително профуча край учителя си с 240 км в час. Пляско изхвърляне, и той вече изпълнява друго упражнение, 16 лупинга в бавно вертикално превъртане, като ги отброяваше високо на глас. 8, 9, 10, виж Джонатан излизам от вихара, 11, 10, искам такова внезапно спиране като твоето, 12, ама не мога проклет да съм 13. Тези последни три лопинга, без четирина, а, -а. Неуспехът на флетчер при внезапното спиране предизвикал у него бурен взрив от ярост и негодувание. Падаше по гръб, завихрен безпощатно но въбратен с Фредел. Когато накрая, задахан, овладя полета, той беше вече на около 300 метра под своя инструктор. Напразно си губиш времето за мен, Джонатан. Толкова съм тъп, толкова съм глупав. Опитвам ли, опитвам, но нищо не излиза. Джонатан чайката гледаше надолу към него и кимаше. Разбира се, че никога няма да го направиш както трябва, ако набираш височината и ляско, Флетчер, ти загуби почти 60 км в час при влизането. Трябва да го правиш поплавно. Твърдо, но плавно, запомни ли? Той се спусна до по младата чайка. Нека опитаме сега да го направим заедно, във фигура. И обърни внимание на издигането. Плавно влизане, с лекота. По края на третия месец Джонатан имаше още шест ученика, всичките прокудени, но изпълнени с любопитство към тази странна нова идея, да летиш просто заради радостта от летенето. И все пак полезно беше да изпълняват сложните фигури, отколкото да проумеят смисъла, скрит в тях. Всъщност всеки от нас въплащава идеята за великата чайка, безграничната идея за свободата, говореше им Джонатан вечер на брега, а безопречният полет е стъпка към изразяването на истинската ни същност. Трябва да отхвърлим всичко, което ни ограничава. Затова са всички тези упражнения за постигане на висока скорост, на ниска скорост, за освояване на фигурите от висшия пилотаж. И учениците му заспиваха, изтощени от сълодневните тренировки. Практическите упражнения им харесваха, защото скоростта ги опияняваше, а заедно са това отоляваха и жаждата си непрекъснато да научават нещо ново, която растеше съв всеки урок. Но никой от тях, дори и Флетчерлинд, не може да осъзнае, че полетът на идеи може да бъде също толкова реален, както полетът на вятъра или перата. Цялото ви тяло, от крайчеца на едното крило до крайчеца на другото, казваше им Джонатан друг път, не е нищо друго. Освен самата ви мисъл, изразена във форма, която можете да видите. Разкъсате ли оковите на мисълта си, вие ще разкъсате и оковите на тялото си. Но както и да им го обясняваше, учениците му възприемаха неговите думи като приятна измислица и всъщност повече им се доспиваше. Само след един месец Джонатан им каза, че вече е време да се върнат приятото. Но ние не сме готови, каза чайката Хенри Калвин, а и те не ни искат. Ние сме прокудени. Не можем на сила да отидем там, където не сме добре дошли, нали? Ние сме свободни да отидем, където искаме, и да бъдем това, което сме, отговори Джонатан. Той се вдигна от вясъка и полетя на изток, към родните брегове на Ятото. За известно време учениците му се почувстваха объркани, защото според закона на Ятото един прокуден никога не се връща и законът не бе нарушаван нито веднъж от 10 000 години насам. Законът казваше, стой, Джонатан каза, тръгвай. И вече се бе отдалечил на километър над водата. Ако се бавеха още, той щеше да стигне сам до враждебното ято. Ами, ние не сме длъжни да се подчиняваме на закона, щом не сме част от ятото, нали? Побъди се плахов Летчър. Освен това, ако решат да се бият, ние ще бъдем много по-полезни там, отколкото тук. И така, сутринта те долетяха към запад, 8 чайки във фигура двоен ромб, почти крило до крило. Прелетяха за 215 км в час над брега на съвета, където се събираше ятото, Джонатан Начело, от ясната му страна плавно се носеше флетчер, отляво Хенри Калвин като на игра се справяше с вятъра. После, без да нарушават фигурата, всички птици, като една, бавно се превъртяха надясно, хоризонтално, обърнати по гръб, пак хоризонтално, а вятърът плющаше над всички. Внезапно грачът и трясъците, които изпълваха всеки дневния живот на ятото, бяха пресечени, сякаш фигурата двоен ръмб беше огромен нож и 8000 очи на чайки останаха широко отворени, без дори да примигнат. Осемте птици, една по една, набираха рязко височина, правеха лупинг, профучаваха надолу и след като мигновено убиваха скоростта, кацаха стабилно на пясъка. После, сякаш в това нямаше нищо необичайно, Джонатан чайката направи разбор на полета. Да започнем от това, каза той с иронична усмивка, че всички влязохте във фигурата с известно забавяне. През ятото сякаш премина мълния. Тези птици са прокудени. И са се върнали. А това, това не бива да става. Опасенията на Флетчър, че ще има бой, се разсеяха от пълното стъписване на ятото. Добре де, те може и да са прокудени, проговори една от по-младите птици, но къде, подяволите, са се научили да летят така. Измина почти час, докато думата на старейшината обиколи ятото, никой да не им обръща внимание. Чайка, която разговаря за прокуден, сама ще бъде прокудена. Чайка, която гледа прокуден, нарушава закона на ятото. От този момент нататък Джонатан виждаше наоколо сиви гърбове, но той сякаш не ги забелязваше. Продължи тренировките точно над брега на съвета и за първи път подтикваше учениците си да се стараят да достигат границата на възможностите си. Чайко Мартин, кънташе гласът му в небето. Казваш, че можеш да летиш с ниска скорост. Нищо не можеш, докато не го докажеш. Лети! И кроткият малък Мартин Уилям чайката от страх да не предизвика недоволството на учителя си, изненада самия себе си, като се превърна в истински магиосник на малките скорости. Използваше и най-лекия полах, така че само се лека извивка на перата, без изобщо да размаха криле, успяваше да се издигне от вясъка до облаците и обратно. По същия начин чайката Чарлз Роланд се издигна до 7000 метра височина над великата ветровита планина и се спусна, по-синял от ледения разреден въздух, за шеметен и щастлив, решен на другата сутрин да стигне дори още по-високо. Чайката Флетчър, който повече от всеки друг обичаше фигурите от висшия пилотаж, постигна своето 16-кратно бавно отвесно превъртане, а на следващия ден надмина себе си, като направи тройно странично премятане и крилете му проблясваха с ослепително бяла светлина над брега, откъдето не едно око крадешком го наблюдаваше. Джонатан не се отделяше и за миг от учениците си. На всеки успяваше да каже нещо, насърчаваше ги и ги напътстваше, водеше ги. Летеше заедно за тях през нощта, през облаци и буря, от любов към летенето, докато ятото съжалък вид се скупшваше на земята. Като свършиха тренировките, учениците си почиваха на брега и за времето започнаха да се вслушват повнимателно в думите на Джонатан. Някои от идеите му изглеждаха направо, безумниите не можеха да ги проумеят, но други бяха съвсем разбираеми и им допадаха. Постепенно нощем около кръга на учениците започна да се образува още един кръг – любопитни чайки, които дълги часове слушаха в тъмното разговорите, но не искаха да бъдат разпознати, особено помежду си, затова преди разсъмване изчезваха. Един месец след завръщането първата чайка от ятото се осмели, да премине чертата, и поиска да я научат да лети. Беше чайката Теран заради това свое желание беше осъден на изгнание, обявиха го за прокоден, и той стана осмият ученик на Джонатан. Следващата нощ от дойде чайката Кърк Мейнар, той залитеше по пясъка, влачеше лявото си крило и рухна в краката на Джонатан. Помогни ми, каза, той едва чуто, съчезнещия глас на умиращ. Искам да летя повече от всичко друго на света. Последвайме тогава, каза Джонатан. Издигни се заедно с за мен от земята и започваме. Ти не ме разбра. Крилото ми. Не мога да си движа крилото. Чайко Мейнър, ти имаш свободата да бъдеш това, което си, самият ти, тук и сега, и нищо не може да ти попречи. Такъв е законът на Великата Чайка, законът, който е. Искаш да кажеш, че мога да летя. Казах, че си свободен. И тъй просто и лесно, Кърк Мейнър, без усилие разпери крила и се издигна в тъмния нощен въздух. Еятото се разбуди от неговите викове, от 150 метра височина той викаше колкото му глас държи. Мога да летя! Чуйте! Аз мога да уете я! По изгрев слънце около хиляда птици бяха наобиколили крага на учениците и любопитно гледаха Мейнар. Вече не ги интересуваше дали ще ги видят или не, а слушаха Джонатан и се опитваха да вникнат в думите му. Той говореше за съвсем прости неща, за това, че право на чайката е да лети че свободата е самата природа на нейното съществуване, че каквото и да пречи на тази свобода, то трябва да бъде отхвърлено, независимо дали е обичай, предразсъдък или каквото и да било друго ограничение. Да бъде отхвърлен и, побъди се един глас от множеството. Дори ако това е законът на ятото. Единственият истински закон е този, който води към свободата, каза Джонатан. Друг няма. Как можеш да искаш от нас да летим като теб? Попита друг глас. Ти си особен, надарен, божествен, ти стоиш над останалите птици. Погледнете Флетчър, уоу Чарлз Роланд, и те ли са особени, надарени, божествени порождение? Не повече от вас, не повече от мен. Едничката разлика, наистина единствената, е, че започнаха да осъзнават какво са всъщност и започнаха да осъществяват призванието си. Учениците му, с изключение на флетчер, се размърдаха неспокойно. До сега не бяха проумели, че точно това са правили. Съвсеки всеки изминал ден тълпата около тях расташе, чайките идваха, за да питат, да изразят преклонението си, да се присмиват. Сред се говори, че ако ти не си синът на самата велика чайка, каза в една сутрин на Джонатан, тогава сигурно си изпреварил времето си за хиляда години. Джонатан въздъхна. Такава е цената на неразбирането, помисли си той. Ще те нарека ти ли дявол, или бог? Ти, Флетчер, как мислиш? Наистина ли сме изпреварили времето си? Последва дълго мълчание. Ами, този начин на летене винаги си е съществувал тук, за да може да го научи всеки, който пожелая да го открие, това няма нищо общо със времето. Може би сме изпреварили просто обичая. Изпреварили сме начина, по който летят повечето чайки. Това вече е друго нещо, каза Джонатан, превъртя се и се понесе във въздуха по гръб. Това не е дори и наполовина толкова лошо, колкото да изпреварим времето си. Това се случи една седмица по-късно. Флетчър демонстрираше елементите на скоростното летене пред нова група ученици. Той так му излизаше от пикиране от 2000 метра височина, дълга сива черта, профучаваща на сантиметри над фясъка, когато една съвсем млада чайка, литнала за пръв път, се изпречи на пътя му, викайки на помощ майка си. Флетчер разполагаше само с 10 от секундата, за да се опита да избегне младата чайка, извисло усилие вляво и със скорост на 300 км в час се заби в една гранитна скала. Изпита усещането, че скалата е огромна твърда врата към друг свят. Призбусака изпита взрив от страх, потрес и плътен мрак, след това се зарея в някакво странно, странно небе, забравяйки, спомняйки си, забравяйки, оплашен, печелен и изпълнен с разкаяние. В него прозвуча един глас, както първия ден, когато срещна Джонатан Ливингстън чайката. Там е работата, Флетчър, че досега се опитвахме да надмогваме ограниченията си подред, са търпение. Още не бяхме стигнали до летенето през скала, това е малко по нататък в програмата. Джонатан. Известен още като сина на Великата Чайка, каза сухо неговият инструктор. Какво правиш тук? Ами скалата. Аз не бях ли, не съм ли, умрял? По, хайде, Флетчер, мисли. Щом сега говориш с мен, явно не си умрял, нали? Това, което успя да направиш, беше, че смени малко рязко нивото си на съзнание. Сега избирай, можеш ли да останеш тук и да учиш на това ниво, което, между другото, е доста по-високо от нивото, което ти напусна, или можеш да се върнеш приято и да продължиш да работиш с него. Старейшините се надяваха да се случи някакво нещастие, но ти им направи толкова добра услуга, че останаха смаяни. Искам да се върна приятото, естествено. Аз едва бях започнал с новата група. Чудесно, флетчър. Помниш ли какво си бяхме говорили, че тялото не е нищо друго, а самата мисъл? Флетчър си глава, разпери криле и отвори очи в подножието на скалата, наобиколен от цялото ято. Още при първото му раздвижване сред ятото се надигна страх от гълчава от трясъци и грак. Той е жив. Той умря, а сега е жив. Той го докусна съвръхчето на крилото си. Върна го към живота. Синът на великата чайка. Не. Той отрича. Той е дявол. Тяволът. Душъл е да погуби ятото. Тълпата от 4000 чайки изпадна в ужас от това, което се бе случило, и писъкът явол. Премина през тях като ураган, бушуващ над океана. С изцъклени очи с наострени клюнове, те започнаха да затягат кръга, готови да ги унищожат. Няма ли се почувстваш по-добре, ако си тръгнем, Флетчър? Попита Джонатан. Положително не бих протестирал много, ако го сторим. В същия миг те се озоваха на половин километър от скалата, а светкащите клюнове на озверената тълпа се забиха в празното пространство. Защо ли най-трудното нещо на света е да убедиш една птица, че е свободна, недоумяваше Джонатан, и че може сама да си го докаже, стига да отдели малко време, за да се поупражнява? Защо трябва да е толкова трудно? Флетчър все още примигваше, смаян от промяната в обстановката. Какво направи току-що? Как се озовахме тук? Ти нали каза, че искаш да се измъкнем от тълпата? Да, но ти как? Както всичко друго, Флетчър. Въпрос на упражнения. На другата сутринятото беше забравило за вчерашното си безумие, но Флетчър помнеше всичко. Джонатан, помниш ли какво ми каза някога, че трябва да обичаме ятото достатъчно, за да се върнем при него и да му помагаме да учи? Да. Не мога да проумея как успяваш да обичаш тълпал птици, които току-що са се опитали да те убият? О, Флеч, това не ти харесва, а ти, естествено, не обичаш омразата и злото. Но трябва да се упражняваш, за да можеш да разпознаеш истинската чайка, да виждаш доброто всяка от тях и да им помогнеш сами да го съзрат. Това разбирам под думата обич. И е истинско наслаждение, когато го постигнеш. Спомням си, например, една разярена млада птица, казваше се Флетчерлин, чайката. Беше току-що прокуден, готов да се бие до смърт саятото, и так му започваше да се изгражда собственият на далечните скали. А ето го днес, вместо това гради собствените си небеса и води цялото ято в тази посока. Флечер се обърна към своя учител и в очите му за миг на страх. Аз да водя. Какво искаш да кажеш с това аз да ги водя? Тук ти си учителят. Не можеш да си отидеш. Не мога ли, а не ти ли хрумва, че може да има и другиета, други флетчери, които имат нужда от учител, повече от този тук, който вече е намерил пътя си към светлината. Аз. Джон, аз съм само една обикновена чайка, а ти си единственият син на великата чайка, а. Джонатан въздъхна и се загледа в морето. Ти повече нямаш нужда от мен. Нужно ти е да продължиш да откриваш себе си, всеки ден да опознаваш още маничко от ония истинския, безпределния флетчер чайката. Той е твоят инструктор. Трябва да се научиш да го разбираш и да се упражняваш да бъдеш той. Миг по-късно тялото на Джонатан затрепя във въздуха, заблещука и започна да става прозрачно. Не им позволявай да пускат глупави слухове за мен или да ме превръщат в бог. Нали, Флеч? Аз съм чайка. Обичам да летя, може би. Джонатан! Горкият Флеч! Не вярвай на това, което ти казват очите. Те могат да показват само границите. Гледай за истинското си проникновение, откривай това, което всъщност дълбоко в себе си знаеш. И тогава ще съзреш начина на летене. Блештокането напълно помръкна. Джонатан чайката беше изчезнал в празния въздух. След известно време Флетчър се насили да се издигне в небето и застана пред групата съвсем неопитни ученици, закопнали за първия си урок. Като за начало, започна тежко той, ще трябва да осъзнаете, че всяка чайка представлява безпределната идея за свобода, един образ на великата чайка, а цялото ви тяло, от крайчеца на едното до крайчеца на другото крило, е само вашата собствена мисъл. Младите чайки го гледаха насмешливо. Хайде де, мислеха те, това хич не звучи като правила за лолпинг. Флетчер въздъхна и започна от начало. Ма, заговори той и ги изгледа проницателно. Добре, да започнем са хоризонтален полет. И докато казваше това, внезапно осъзна, че неговият приятел наистина не е бил побожествен от самия Флетчер. Никакви граници ли, Джонатан? Помисли си той. Добре, тогава не е далеч часът, когато ще изплувам от разредения въздух на твоя бряк и ще ти покаже това онова за летенето. И макар, че се опитваше да изглежда подобаващо строк пред учениците си, Флетчер внезапно ги видя такива, каквито бяха наистина, съзря ги само за миг, но в този миг той не само хареса, но и обикна това, което виждаше. Значи няма никакви граници, а, Джонатан, помисли си, той се усмихна. Неговият път на учение бе започнал. Сканирана, разпозната и предоставена от спиралата. Издание. Джонатан Ливинстън чайката. 1996. Ист, Кибея, София. Серия Познай себе си. Притча. Превод от Англа. Нели Константинова, Джонатан Лифинстон Сагуло, Ричард Биасе. Фотографии. Ръсъл Мънсон. Формат. 22 см. Страници. 110. Цена. 450 ISBN 9544740651. Заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. Атрака и танка, инфо. Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете